І тоді раптом у відповідь таким же прокльоном і матюком вибухнув забинтований вартовий, адресуючи їх туди, за двері. Після цього він одразу опонував себе, прийшов до пам'яті, настроївся. «Ану, ворушись там! Вставай, вставай! Збирайся!» Загомонів, загукав він жваво і весело до того безморфного і здавалось безкрай в темряві общого числа. Так ніби йшлося про збирання десь на екскурсію чи в кіно. А речі, брати, спитав хтось дипломатично, здавленим голосом, брати, все забирай. І горшки і горшки забирай. Нащо вони протяг хтось сумно, коли ж однак до лісу. На шльопку!» – видавив хтось спазматично з горла, хтось юний, і зарюмсав. Дурак. бовкнув вартовий. Боїшся? Зараз найстрашніша кара — це лишатися живим. Поняв? А нащот горшків, котрі порожні, кидай, баби заберуть. Всі сопли в темряві, збираючи манатки. Хтось товк горшки, сьорбуючи носом. Максим стояв. Йому нічого було збирати і нічого товкти. Стояв і слухав сам себе. У вухах йому кричали треті півні глупої півночі. Виході! Увага! випростався вартовий, піднісши листок паперу до купи, вкритих рудими плямами бинтів, що разом із дірками для очей та для рота були головою. Кого я буду називати, говорив я, а кого не назву, теж скажеш я в кінці. Понятно?» Він говорив весело, добродушним, простокуватим голосом. Це був один із типу тих душ на розпашку, що, напевно, і в пеклі б із чортами ляси точили. «Пойнятно? Ей, ви там, на зачіпку! Зібрали горшки-покришки! Готово? Слухайте ж! Василенко — я, Завірюха — я». І так через увесь список веселий виклик, сумний відгук. Багато прізвищ було знайомих Максимові — вчителів, митців, агрономів, селян, священиків. «Лікарів...» «Ого», – подумав він, – «хтось добре попрацював». Нарешті список скінчився. Настала тиша. Вартовий опустив листок і стояв мовчки чекаючи. «Я», – проказав Максим апатично, бо його не було викликано. «Ага, ну от, бач, – зрадів чомусь Вартовий. «Приведено, як ви спали», – пояснив хтось із кутка услужливо. «А ти говоритимеш потім і за себе, як спитають». Грубо і глузливо обірвав його вартовий. Він вийняв огризок олівця, поклав папірн біля свічки і довго його розрівнював своїми грубими кулачиськами. А ще довше націлявся огризком олівця, нагинаючи забинтовану голову на всі боки. Нарешті, так і не визначивши точки, де йому поставити олівця, простяг його Максимові зі словами «На, запиши себе ось тут, о!» ляпнув долоною по папері. «Бо моя макітра в обручках, от...» «Хто ти, знаю? Це ти той архітектор!» «От і добре», — закінчив він іронічно, «будеш тепер от із ними будувати». «Царство небесне!» — зітхнув тихо і тужно Василенко. «Теж добре», — згодився Вартовий, «надо його переділати і...» К... «Бо там уже нашому брату немає місця». Максим записав себе в список. Так, вартовий згорнув листок, подумав. А тепер по одному виходь, скомандував раптом тяжко по вояцькому забинтований веселий вартовий. Попереду знову пройшов у Максимових очах Микола, босий і в одній білизні. За ним решта, вийшли по одному. За дверима в передранковій мряці вже чекала на них варта. Сила автоматників. Здавалось, їх було безліч, повна темрява. Вони стояли двома шпалерами, що губилися, розпливалися в чорноті. «По чотири становись!» — скомандував хтось сірий, невиспаний і з пістолем у руці. Стали, вишикувались по чотири. У передранковій тривожній і глухій мряці десь над селом кричали «Півні! Треті півні!» Тріщали дерева, вкриті ожеледицею, скрипіли, лускотіли, подзвонювали, на слизькій крижаній землі, під ногами, хлюпотіли калюшки зводнілого снігу. «Увага! Крок вправо, крок уліво!» монотонно зазвучав хрипкий, холодний, дерев'яний голос. Голос професійного вбивці, душогуба за службовим обов'язком. «За одного позбудуться духу всі!» «Шагом! Давай!» – закінчив тягучу команду хтось інший спереду в темряві. Рушили. Загупали, зачовгали хаотично ноги, плутаючись як під отарою. А з обох боків, неначе тверді рамці тієї плутанини, загуділа тяжка, скоординована хода в ногу. То дві шпалери варти з боків, авангард та ар'єргард, Сунулися тяжко, як залізний обруч. І відчувалося, що то навколо облягла і сунулося в ногу Понура досада і злоба стомлених, Вимучених тяжкою зброєю, Невиспаних і мокрих від мряки істот, Що вели подібних до себе десь далі, далі, В безсоння, холод і мокречу. Над походом нависла тягуча, тупа мовчанка. Так і шли довго. Ішли порожньою, затканою мряковинням вулицею, потім вигоном. З кожною хвилиною помало видніло. Вже було не чорно, а сіро. Раптом розітнулася несамовита команда. «Лягай!» І забрещала зброя з усіх боків. Всі попадали з півкроку просто на землю, у каюжу. Хтось застогнав, Хтось тиснувся з усієї сили лицем у воду, Ніби хотів упірнути, втікаючи від смерті, що з'явилася нагло за плечима, і вже либонь тислася до карку сталевою цівкою. Максим хотів гукнути, щоб перестали. Мабуть, на все общее число він один вклякав отак не вперше, тому знав, до чого то, о, навклякався він за довгі роки по етапах та таборах, бодай би. Та вже Бог, мабуть, почув цю молитву арештанську, що починалася з бодайби. Хотів утримати бідолашних людей від психози, що загрожувала розгорнутися в божевільне ревище. Але це за нього зробив хтось із варти. «Ну, ша, ша, ша, герої!» – промовив хтось уїдливо і засміявся злісно. «Ша, ще не зараз! Ось поїдемо!» – і виметюкався понуро і сплюнувши. Решта варти мовчала, як мур. Десь гуділо, брящало ланцюгами, порскало, По хвилі виповзло з мряки, І підійшло величезне американське вантажне авто З халабудою, п'ятитонка. По четвірках за порядком вставати, В авто влазити, Наче молитву забубонів той самий хрипкий Дерев'яний голос професійного вбивці. «Перша четвірка, давай, – «Решта лежати! Друга четвірка, давай!» Так помалу всі опинилися в машині, в темній великій халабуді, наповнивши її вщердь. Останньою влізла не четвірка, а шістка. Це були автоматники. Вони стали стіною, загородивши вихід і тримаючи скоростріли, спрямовані на людей, у машині. Решта вартих лишилася долі. «Підуть спати» а декотрі, може, ще почепляються з боків. Коли машина рушила, автоматники, що були в машині, опустили заслону за своїми спинами і засвітили ліхтар із свічкою. Піднесли той ліхтар до горішньої перекладини, там його причепили, і почали пильно пасти очима всіх, а зокрема тих, що стояли найближче. Машина тяжко поповзла, шарпаючись, та захлинаючись власним ревом. «Куди?» – нашоршились усі, млосно завмираючи. «Куди?» – прошепотів хтось, невідомо кого питаючи. «Хто знає? — зітхання, мовчанка. Чути лише, як ззовні, певно стоячи на крилах машини, хтось зрідка перемовлявся словами, яких не можна було розібрати. «А пельнуйте лише, – почувся шепіт із кутка, стемрюєлий якщо машина поверне ліворуч, значить у ліс, а якщо праворуч, пауза, значить теж у ліс, додав хтось інший безнадійно. Хто знає, прошепотів перший, захищаючи іскру,